اللهم <مسؤال> صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بابي دعاء بالصلاه جامع عن الكسوف دع شانتي دعيتو او جامع عن الذکر شو اول مرفوع ثاني منصوب دعاء مرفوع دعاء منصوب دې تیفعلې چې د صلات کو څو د پر اذان اقامت کې شي أما نفسې نه ځکه دا هغه ثابت خلل یا مور یی دا مسلکه یو خبره نه باندې معنه د امام په خلق برای شي ترغیب کش دیم څنګه کې پدې مخامنه د شتګ او څو شه د شتګ واقعي شي په باندې مختلف حالت دی او تاسو ته یې معلومات تنظیم معلوم دی تنظیم به مخته شي دریم ماشریجع می او متحده مس جامعہ هم د دې لپاره چې دا خبر مونږ ته مونږ په سوفون کې زائد را را چې کوم ځای کې اختلاف نشته وای ما په دې معنی په توګه وقالط عائشه او عمر جان ما رسول الله عليه وسلم او بيي قال قد ترى يحيى غبير قال قد لا يعلم فين انشاء الله حواث له يا خليل قال هم در امره فقال قد دروي زهري قال قد يرو نانا عائشه قال عائشه رضي الله عنه ية بقال <سؤال> فنا را ببر ب الجهم بيةبرنظرية والماقال يمر وجمده بقال بقر في سة عدم مكبر ونظرلا اذ لا ينسى الذين ضلوا بعد الله لا يغواذ ما قالوا ما يتاي من عاده الله اذا موت ياخذ الله حياتي بيدها او تصدو او تصعد وكان يحدث كثير من عباد هم فقاهه چیرې نو خوذې قېلې خبروښته دي بعد صلاة د احادیث نصلات پیش کړي مسلم مستقل باب وکړو رسول الله صلی الله علیه و سلم رحمت خدا له سم باور وکړي اما بعد الله پخره دي باب وقال امام قزمه القصوف اما بعد وقالوا السماء اني ها وایو کنه باب وقال امامي بودي بودي اما بعد وقالوا السماء ونيو قرعه تنان دغال فاسته ګوري امام ابو حنیفه رحم الله مالک احمد دعوی بن یزوع خطبه عند الحاج استری ما جرا خلق <تصفيق> بمتوین کی دخل کو شک شک شک عباد یا اب خلق <تصفيق> این دل پارا دین یول مونم کی وقالت عائشه هو اسمع خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم المني ده وقرن تسهيله بده زميره فاخري نه باکیت شیده با او صلاحت بوصوف رضی الله تعالى عنه رويته ده روان دي ده سنبا من روان دي آخر کې دا عبد الله بن عباس رضی الله تعالی اوکه با دو اوروه عائشه فقلت العروه من اخاك دو اوروه تعروز ابو عبد الله ابن زبير باندې درثم شو دي روزتا يوصل بين تادي ما هم توسويلي دې دې خپل نور فوارق یي سننه سما تاسو خبره کړی وای چی ابن ثابتر که تا کړون کې د سنت د نور وغوا لښین دزیدی فکر ورو تابعیه زویرا عبد الله من بیت او خدای صحابي به څنګه ارو په دې پیډو عبد الله من بیت د سنت خلاف کړی غلام زوی که د عامو په مکه کې کړی شهابت ترجمه خپل صحابي زميږ زوی را خصوص کې په مسجد جامعہ کې کیږي په مکه کې جامعہ کې کیږي په مدینه کې بشوي په مکه کې بشوي سنت خلاف سنت حتى هنا الصير فها عماال بسي عن ي سيد ح حدية خقال الس سلم ان توت لها سلا منه ب لا ذلكطيقع حدي ولا يخ هو ب معبار ولم يك عأكثرري قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول لیو خویف اللہ و عبادهو بالکسوف حکمت زی کسر یو پغا حکمتونی جدادی کسوب کے یکم خمخیمات حکمتتی نما کسر ربطم راہی ابو موسیٰ شرید رضی اللہ تعالیٰ عنو رویت چرے تو سوالا سن باب مانی را روان دے بابا ذکر فیلکسوف سوالا سن باب مانی را روان دے بابا ذکر فیلکسوف سوال سنبادم. حدیث و جتا افغل توقوری او باکر قرد درست و پده او باکر و پده او عائشه و پده اسماح و عدم دیر رجیز. دیو بطا سو ایدار چرتا ترشو خلاقا تیر ذکر چکن. دا او باکر نحکت روی حسان دیو دهان نحکت روی نس دهان نحکت روی حماج نجید ولم يذكر عبد المارص وشو با وخالد بن الله ومحمد بن سلمہ عن يونس دا الفاظ د کسانې د کریمد وارث مې د کړي شعبان د کړي خالد من د کړي دري فل محمد بن سلمہ باندې کړي اورسته دی وای وتابه اشخاصن الحسن وتابه اشخاصن الحسن اشخاصن الحسن کې روي نو دا یې هغه ماشه سمطالي په کارو ځکه هغه دایي کې څېری حخه مين کله خلل غغره دي نده دی وزن وتابه اشخاصن الحسن مستقره نیتے قانون کی محتوی محتوی دا مطابعات درد پارد کرکی چپدے کے تایو حویب اللہ بھی ها عباد و خوشتے او کنشترین تبدل و حدث رویت چرے و باب صلاحی کسو پل قمار کے برائشی ایک د خالد بن عبد الله راوي چر دام مسن په 141 صفحه باندې مکی ذکر کړی د باب صلاح کیږي شمس اولنی باب باندې او د حماد بن سلمہ راوي دی طبرانی په کبیر کې ذکر کړی دی موسی ابن اسماعیل او د ایت موسی ابن داوود زګنی هم وی این الحسان و مبارکی دکر کرده دا مبارکی مقضا دا ابن امیاء القدیشی، الادوی، البشری دائم صحبیت اکرا، چیزا حسن اخر دا باکرانا صحبیت تے نور تقدیم تاکید کے માતા سے جدا سرد گیکل مکه پکارو وایو باب تارو دې نیازاب راکره کړو و علی السلام ته ویلند قال يا طلابنا كي بارا خير لعلنا دا او علي و ترن دا بعد بين ظهراي وقال الناس ورائه وقال يا قوم فريتكم كثيرا وقام القيام فريرا و قلنا القيام الاول فبركاء القيام فريرا بدل ثم قال وقام قياما و و دنو قیام لأولی زمارا کع و حظون قیام لأولی زمارا کع و کام قیام لغیران و و دنو قیام لأولی زمارا کع و حظون قیام لأولی زمارا قرآن ماشاء اللہ و ایخور صفحہ فرمائید عوون من عزایب القبر فوحوظ من عزایب القبر پر خصوب کی خوطیگرہ چراہہی دیلی کراہی خناشنام جائے خداائے الممين المومنین رضی اللہ تعالی عنہ تردی حد پوری دعایا خبر سما سننا خبر الی حد پوری او کراچی مولوی کی ام المومنین دعایا خبر امر کروا فرادیم عطا شد من کرائی دیتا مشكله دا دا, دا, دا, دا. دا, دا, دا, دا, دا دا چې داخو دا رسول الله صلوات علیه وخته دا هغه وخت دی چې ابراهیم پخشي ابراهیم خواته مثلا هی دي پیدا دی او خاطر اسمه شخوشا جنده د خپل رسم سنهی دي قافله تر دې وخت پورې اومال مؤمنین رضی الله تعالی عنهم او خبره رسول الله صلوات علیه ونده هم خبره نو اذکر کردی. او بے یہودانی دا خبر اوکلا او دا حقین اوم خبر یاد اکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباست کشنی نا یہودی اتن جاعتا صلحا دیر مشکلہ پریودی دا هغه یو ځای چې کلا یو خبره ده بلې سټل شي نو دا غېنه مشکلات پیدا کیږي دا واکه د یوځي د بلې سټل شوی دا ماخه تاسو ګورئ 103 صفحه باندې 103 باب د بغیر دیتا جی مرتب باب نا توسو جی تا اولا ساتے یو نبی ویو نبی بائن ہم بورائی باب بورا پھر بحثا دی جانے حدیث وصو ایو کم صلیخ ہو رئی انا عبداللہ قال عمباد قارا خطبت شمس علی نبی صلی وسلم قارا یا رسول اللہ رعینا کتناولتا شنکی مقام کا سم رعینا کتک آتا فقالنی رعیتل جننة امدی دا امدی دا امدی دا محکیت باپ کی پلاسته باپ کی دشتی آلقاظو سو محن صلی اللہ علیہ وسلم قدرانت من الجنة حلاها اللہ ویتراتو علیم ویجیتکن برقطاب مرقطاب ودنک من النار حتی قلتے اے وانا معموم فجائیم باتن حاشیبت حبسات حبسات دیں حاشیبتو حاشیبتو حاشیبتو حبسات دا نقل حرکت وصولات اصول پوسه ا د يهودنه خبره مخ ته شوی خبره پوسه تا سن د يهودنه خبره فمختشوه. هم مخ ته شوی و رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره مخ ته خداحقی عملی صورت پدې صلاتي کووب کې راغې نو یوه د نهه هغه مخکاني خبره دلته عملی ښکاراکه نو دا چا خیال راغې چې دا غني پدې مخکاني دا واقع شو دا او المؤمنين پدې وخت ته پوس کړه دي ته پوس مخ کې شو د پوس هیته لیکن دا د عذاب د آثار کارې شلو د تنعم اثر کارې شلو تعزبه کارشلو سا... رسول الله اسلام تقدیم تا خیر کو خلق ته امري دي ته خو خدله نه هغه مخني واقع دي ده نو خلقو د اخر ديږي کی دومره وخت پرې ده خبره مو موافاتي شيده خبره مو محمد بن هنده پاتي شي په 2000 باندې لا وسوقت و حواله <تغلق الاندب> بسطرش او مولا دومره باندې خپل خلول دا دورم پډاویې وصحيحه شرده ضروري نمیر کوسې ها هغه خبره کوي چې ام المؤمنین دا دا خبرنه منکرو چې ام المؤمنین کرو رسول الله صلی الله علیه او مل موستمالو مشور على کاله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فضل ته دا زائر اول تسلیم وکړ حاله دې چې د دې یو هول دی تقدیر رسول الله صلی الله علیه کړې ده دروغه وی دي دا يهوذا فادرې د نورو مسلمانینو داږي جوړ دې چې د يهودو تکذيب شي کله دا یو خاص خبره کوي چې وي د نار تماس نار الایم موجوده نو تکذيب ولا کړه حیثیت کو شیخ صوفیہ دا څو ورونږه وتافي دا مقصد نه دی چې مسلمان دي اومد باندې ني نه عذاب نه دي بډي همريږي ظهرا د کمرو په مخته څو زاهده کمرو د هر دو کمرو ته خبره کوي د لرنو ته څنیه د څنیه ته وایي ما سنا مکرر شوی دا دا د قبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مارای نه د کتاب د اطفال لرېد اندته او ان چې کار باب الصلاة القصوفی جماعاتان د نکتی محکی رشیدی کو دیرنوبا کم سی کم دو ہم با جماعات محکی امام الاشرش امام اماغا پکار دیکن چر جایم مجید امام امیر چی آگا دا جمعید آخر محکی امام الحید سلطان کی اذن وئی هر امام باذان لزانہ جمعہ تونی کې سراتی کوسو نه کوي مبسوط والا وې دا مکرضي موحیتم د سری کېږي بضاشه علاقي شالت دی مونی کې زدار فرمون کېدنو مطره جننه و کی موسانی ف علی رحمۃ و صلی اللہ علیہ ابن عباس په سفۃ زمزم حبی زمزم کچ کوم سفر او اچي پرکاټه نکړی دي تمنا به شیرا دار نقل کړی دي شفی من شفی رحم الله نقل کړي سعیدی منصور نقل کړی دي او د سعید بن منصور پرایت کې د دقیق فرقایت کې ډیر کوغانې او تعدد وروګانه تحقیق وامه څخه کړه لیدل کې عادي تورو تستي علي بن عبد الله بن عباس کای بي ديری مې ما مسلم دې دې د اثر موصوله نقل کړي د د زیارت مسلم نه دی بلکې د زیارت بخاري نه په عادت کې د زر نو تقلید دې میعباز سبچو کې دا کشره کشره سودنه پاک کش شپه پا پیدا شیوه پکما شپ چې علی رضی الله تعالی نو صحیح شو ماه شهر رمضان وو خلقتما سنه ای دی وا تفاولنی ذنو مالک بنیو لاغول حسن کی خونہ اللہ لکا شعور مرکڑو ایک سو چودہ کی دیو فاتشوئرے یا حرمی معلومی نا ایک سو طارقی فاتشوئرے سجاد بجتیت کی سجاد زکادہ کسید سجدہ انسانوں اور پورت کے ذر هاچی اصر دیمی عمر دی رضیی الله تعالی عنہم امیابی شیبه دا محسولا نقل کردی دا کتاة او دا آسار دی دا پر نقل کردی که دا مون دا مختنا نقل دی وعید عبد الله یا با صلی الله تعالی او روتو و استفاپ شم صاد علی نبی اسلامو پاکی تعدد روکو او پاکی مخیرسته کیدل د جهنم پر ويا تا وی یاد جنت پر ويا په دې تفصیل پورا شو دی به وتن مونږه واو فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَإِذَا النَّاسُ يَبْغُونَ وَلَا يَقُولُونَ إِلَّا قَوْلَ مَنْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ بَاطِرُ الْأَمْرِ وَيَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ فَإِذَا الْتَقَى الْوَقَاعُ سُبْحَانَ الَّذِي أَيْدَا وَكُنْتَ آيَةَ الْبَشَائِرِ أَيْنَ قَالَ كُنْتَ حَتَّى تَجَلَّى مِنْ الرَّشْقِ وَقَالَ أَرْسُلُوا فُرَقًا فَرَأَيْنَا كَمَن ظَلَمَ وَكَمَن صَبَرَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ إِنَّ اللَّهَ وَنَادِيَتْ قال ايذا ما قال اذن ما علمت بهذا رجل عامل بوتي او قالوا في هذا يعني غبار الله يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يؤمنون بالله واثباتنا قالوا ان صادا فجال ان كنتم منا ومنات ومر دام العلي اليوم هذا ما يقول الى سيده الناس يقول شيئا قد فقتله وده فقلته هو قام من احضر حديث دم مفصل شويه كتاب العلم كثير شويه ها خايا. دا محکنه خبره ده سوم راکي و عملي خو دې شوی خلکو داخله لغره وي چې دا یو واقعي پیوټین ده پیوټین ده چې په تاسو هم سوم راکي دا دکنه تیمه دا وردا دا متواله کوي به نو ټیکی هه وای هه اوونه وروونه مقام کې او او او او او او وروونه د خپل حال کې او وروونه د خپل حال ذ تن وی وی چردا بر امامي ابو بکر وی له پر ملګرا پتوار را ابن عباس مسلم صرا ته قصو جماعتن کې ذکر کړې دی واه را رائته قد فعلوا وقال بالايات التي انزل الله رب كذلك كلما يافني ولاهات له يقولوا يا عباد الله اتقوا ربكم الذين الذين لا يضايقونك رائك كم فهمت يا جماعه كده بیا طریقه یا من ورکو و سجود راي کفامه په د کومان شریه چې رکوګانه څه شې دي متارث دا یو قید نه ده مونږ په دې کې جن شوې ده حرزه دایو مڅرا مخترادا خشیان تکونو ساعت خشیان تکونو ساعت ویره چا وخت نا مقدمات خلانو را غريسم د قیامت په سمات سوچ راوې دا قیامت په همکې په مقدمات دي دا نروه پس کې د لو خصنا د جاله خو نو راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دا څنګه راته قیامت وي ته یادې کېږي دا قیامت نه ویله وتقدید تسلیم ماندی فنه دی کې واد مانند دي دار حالات ما خترای شي نديری خبرې ده نه وزي نديری خبرې خلکه ملحوسه کیه غنفس الامر وی خوشدا شطرغه بیا خبرنه نه وزي زادعشت دا و رعب و خوف لهینه جرأت خشره الله <سؤال> دعذاب و مقابلتك بس افسجورات حيثیت. انبیع دید دالان ایزید. دیخ. دیجنا دیو الفاظ داشت دالاشت خجعن و خطا پاشت دالاشت خجعن و دیو جنات تطابیده سو الله و دعائی پدې کې صلات هم دی هم دی یا ندریه باب مستمر علی ارا ارتن ما ای اطال ایمان و زیادت رضا دی ګورا باب ها باب صرف شی قسوف القمر صلاه شی قسوف او ماخذ حدیث دې چې اوکي قسوف شاید چه ده ربنا نیز باندی حکوم یو صوف و قامات په پسوط باندی حدیث لو یا امو صنف علیه رحمت است اللہ دینا پیشکریت چین شمس و القامل آتیان من آیات اللہ اگر چی واقع حکو صوف شمس کی را گریوا قول رسول اللہ اسلام چین شمس و القامل آیات آل من آیات اللہ دیکی خسوک اقامل خم را نو راي موي چې خصوصه احمد کې مغاصبه جماعت مونڅول شي شاخي احمد حاقه ابو صور همغه شان تي وایي لیکن ماو وحنيق احمد بن حنبل امام مالک وېدا صلات تطوع دي صلات تطوع په 15 وختو با جماعت مونږن علوا کور کوره وی هرڅو پرې چې په کناس نه شو یا صلات کوسو کوسو پر کمر کې حدیث نشته او افضل تطوع بیت کې پمانه کې رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمایي افضل صلات المغرب هي تي الى د دیو جنات ما ته ګرځي یا دی خو ائتمان دی نهي خرڅه ته تکلیف هم درچیش پوي دګو خوفو فر قامت يا خبشوي او شپې خلقه جاما كله يزي ددينا رسول <سؤال> الله صلى الله عليه وسلم خرؤفر نا نا سپو مخلوق ماني د خلق بون مخرب كان لدينا إمام أبو حيني قوي بير كلادي منذ الشباح <سؤال> فالقل جماني دابا خير صب المرأة على العراسة على المختبئ اولاد الات و اولادا که را غرارت استدلال دی مخنوط تاکیت محکی کردی باب الجحر بالقراد شل کسوف مصالت جحر مالک احمد صحق بقیل حدیث معلمی امام و حنفا و امام شاکیر رحمل الله جحر دی قیل هغه ایته مې بوخاري بابا دا کړی دی ټیک دا خو څومره چې زمونږ بره وېتی به دا وځي کړی نه الله سلام کو سو بشمس کې مو لا نسمع له صوتن فیا بغیرا څنګه ملو مين رسول الله صلی الله علیه و سلم دیواله لاو کومه ديواله لاو زه نه ما کولی دي شي ابن عباس روایت دما سمې د اسلام فی صلات القصو په حرف ان تو حبیبی اقنقر قایدی بعیدنه دا لکه څنګه چې متا سې دیو چې یا هر په مقدقه اخبار اخفاء محتمل دی احتمال <سؤال> لري چې دا لري کړی د تعریم د سوره د پارا د تعریم د قرات د پارا کون سو کې دان حری صلاته نه حری صلاته کلیه جهنمه عام قانون دی پخوند قال لو وی او دا په سند مزګوره موصول دي ښه فار له زیږې وروسته دوري همدارنګه مسکور سند خان